у лікарні аж у Переясливі, щоб не знали в Богданівці. Що можна буде одерти шматком старої цегли з господарським милом? А що можна залишити? На злополіпові, який побоявся колись витятуювати собі на руці навіть її коротеньке ім'я. Пора божий бути Бориса, але попід двериша стали родичі, які вже прителіпались на похмілля. А Ганя знала, що її чоловік, тепер уже законний, з просоння дуже чорно лається в голос – Чекала, поки збудеться сам. Басаврюк чепів із самого досвідку біля маленької, ледь помітної для ока. Добродійка прогледіла, коли підводили призбу. дірочки під хатою, бо звідти нестерпно пахло молоденькою мишкою. Малі курчата ціпотіли біля його пошарпаного хвоста, але він боявся навіть голосно дихнути. Повинна ж мише вилізти поранкове зеренце. Тиха, мовчазна хариця. Веща сходить навшпинках, боїться дзенькнути відром, полумиском чи квартою, боїться голосно чхнути чи крикнути на вовкулаку. Навіть на полі вона говорить пошепки, замість того, щоб покликати Никана обідати, довго шукає його в дворі, в коморі, в рьочу майстерні, яку рубес називає Раболаторією. Заходили спрати, розшматовану на грудях, вилискану в траву і кров зникного носа на вчорашньому весіллі, чоловічу сорочку. Зелень давно одіпрала, а сліди крові ніяк не від'їдало глиняне порскле мило, рецепт якого винайшов сам Рубець, коли після війни пристрелив геть осліплого пса, який нагуляв багато жиру. Основної складової частини вник у новім рецепті миловаріння. Сорочка не відмивалась, і Харитя тихенько поплакувала над нею, стежачи, як чоловік хоче роззутися з металевих кігців і не може. Так і йде з довгими аж моторошно пазурами від тополі до двору. Сліза Чураївни шульпотіла старим джерелом, яке гнало воду в глеювати ложе кранички, обмаєною соковитою осокою. Слезі Чураївни відбивалося сінюшче, без жодного хмарення та небо. І сонце лежало на її дні, як печатка на грамоті, в якій сказано «Марію Чурась під вартий свільнити». Чіпка спокійний, чимчикував на ферму з домашнім мішечком під пахвою. Треба січки на підстилку для корови. Гуркотів пересохлими кирзачами і перебирав у пам'яті вчорашній день, щоб у не нажив собі якогось, бодай, маленького, немстивого, але ж ворога. З жінкою перегарикнувсь, простить. Не те вона й жінка. Горобу вдарив держалном від вилдвійнят. Принесу свіжої підстилки, забуде, не те вона й корова. Був на весіллі, зі всіма за руку привітався, вчасно передавав повну чарку сусідові, мовчав, усміхався до всіх. Червінця кинув на віно і зарані вимівся додому, бо заходилось на бійку за Катерину Білокуриху. Хтось голосив у білокурі в серед ночі, чув, не вийшов, отже ворогів собі не нажив учора, і сьогодні будемо старатися, щоб не нажити недруге. Козак-мамай сидів у лісі за ставом, підбитою громом горішиною, і чудувався Соловейкові, який сів на дріт високовольної електропередачі і лапками намагав здобути із здротиний звук, сприймаючи її за струну велетинської бандури. Мамай хотів дошкольно висміяти свою пташку, але вагався, амой справді, загуде ота здоровезна струна. Було ж таке, коли перегатили біля Запорозької січі пороги гігантською бетонною підколою. Загули електричні струни над Дніпром, і Хортиця озвалась до них як резонатор. Було ж таке. То чого ж пити пташку дочасно? Давненько я не був на цьому місці. Чи вийшла та дівка заміж? Чи малює ще? Ото вже характерець, шаблю можна гострити. Академік Микола Бажан довго дивився на картину Катерини Білокур у своєму робочому кабінеті в Кончі Озерні. Протирав окуляри і знову дивився, бо вже вкотре йому здавалося, що квіти на картині щодня більшають, по Чаклунському міняють кольори, наче їхнє коріння навіть зараз сягає чужмозами. Щоранку він втішає свій зір і уяву, подовго розглядаючи квіти Катерини Білокур. Він соломіць одвів погляд від картини і заходився переглядати проспект перших домів уре, підготовлених науковцями. Він дійшов до другої літери абетки після слова. Білокрів'я власноручно вписав Білокур Катерина і заходився телефонувати додому міністрової культури, щоб довідатись, чи не має вісти із Парижа, куди рекомендовано ним, течиною і гунджаром, виставку народної художниці Катерини Білокор. Домовичок після гармидерної, заваремієної ночі то рідають, то сміються, то кричать, то мовчать, і ще відсипався в кобельці сіне біля Демарена Горищі. Інші домовики-богданівці уночі вигулюють собі, як заманеться, і тарілки повилизують, і казанчики відсмажені, а той гарячого борщику похлепчуть згорняти. І в дитячій колисці погойдаються, бо господарі сплять, як після маку. А тут старая калина всю ніч.